Книга Буття. Розділ 32. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та й Яків пустився далі в путь, під час якої Зустріли його ангели Божі Побачивши їх, він сказав Це табір Божий І назвав те місце Маханаїм Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата В Сеїр край, ведом поле Він повелів їм Ось так скажете моєму панові Ісавові так говорить слуга твій Яків. У Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь, і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах. Повернулися посли до Якова, та й кажуть: "Ходили ми до твого брата Ісава, він сам іде тобі назустріч, а з ним – 400 чоловік. Злякався тим як і вельми, і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець і худобу, і верблюдів, на два загони, бо думав він собі. Коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що застанеться, врятується». Тоді Яків сказав, «О, Боже, батька мого Авраама, і Боже, батька мого Ісаака, Господи, який велів мені, вернись у край Твій до рідні Твоєї, а я буду помагати Тобі. Я не тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх Ти виявив слузі Твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан» а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав, напевно, буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила». І там він ночував цієї ночі З того ж, що було під рукою в нього Яків узяв гостинця для Ісава, свого брата Двісті кіз і двадцять 20 козлів Двісті овець і двадцять баранів Тридцять верблюдиць, що годують з їх верблюденятами Сорок корів і десять биків Двадцять ослиць і десять ослят і дав він у руки своїх слуг кожне стадо, зокрема, і сказав до них, «Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом». Першому ж велів він, «Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш, «Слуги твого, Якова, це подарунок післаний панові моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас. Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його і додасте. Ось ще твій слуга Яків іде за нами. Бо думав собі. Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може він прийме мене приязно? І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й одинадцять своїх дітей і перейшов в Брід-Ябок. Потому взяв їх і перевів через потік. Також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, Ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, Доторкнувся суглобу його стигна. І суглоб Якового стигна звихнувся, Коли він боровся з ним. І каже той, «Пусти мене, бо вже на світ благословиться!» А Яків відповів, «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене!» А цей спитав його, «Як тобі на ім'я?» Він і каже, «Яків». Тоді той відповів, «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль!» бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг. Тоді Яків спитав його: Скажи, будь ласка, своє ім'я. А цей відповів: Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я мовляв: бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов Пеніел, але кульгав на стигно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стигнового м'яса, що на суглобі стигна, бо він доторкнувся Якового суглобу стигна до стигнового м'яса.